əziz, möhtərəm, müsəlman, qardaş və bacalarım, ilk olaraq hamınıza, beləcə özümə Allahdan qorxmağı, müttəqilərdən olmağı nəsək edirəm. Və bugün istəyirəm sizə Peyğəmbərimiz s.a.v.in gözəl bir nəsihəti barədə danışın. Abu Hureyranın ravayətində Deyilir ki, bir nəfər sahabələrdən Peyğəmbərmə sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir, deyir, mənə nəsiyyət eylə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona qəzəblənmə deyə buyurur. Bizə kəlmə deyir, qəzəblənmə. Sahaba bir daha təkrar sual verir, deyir, mənə nəsiyyət eylə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yenə eyni cavabı verir, deyir, qəzəblənmə. Bu rəvayətdən görünür ki, qəzəblənmə kəlməsi böyük bir nəsihətdir. Böyük bir nəsihət. Öyük nəsihət. Başa düşən adamlar üçün. Onu sadəcə, başa düşmək lazımdır. Ki, qəzəblənmədikdə nə qədər xeyir əldə edirsən və neçə-neçə şərq qapılarını bağlayırsan. Digər rəvayətdə, Deyilir ki, bir nəfər gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir, Ya Resulallah, mənə elə bir əmər öyrət ki, az olsun və mən onun sayəsində cənnəti qazanım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, qəzəblənmə. Görürsünüz, az oldu və onun sayəsində inşallah cənnəti qazanacaq. Qəzəblənmə. Bir rəvayətdə də Abdullah ibn Ömr radiyallahu anhudan deyir, Sahaba gəlir, Peyğəmbər s.a.v.in yanına deyir Mən nə edim ki Allahın qəzəbindən yaxad qurtara bilim Peyğəmbər s.a.v. deyir Qəzəblənmə Dikkat edin, bircə kəlmə söz Qəzəblənmə Gör nələrə əhatə etdi Həm öyüd nəsiyyət Həm cənnəti qazanmaq üçün səbəb Həm də Allahın əzabından yaxa qurtarmaq üçün əsas amillərdən biridir. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəzəblənmə dedikdə iki şeydən birini qəsd edə bilər. Ya demək istəmişdir ki, qəzəbini boğmağa, yəni qəzəbini boğmaqla gözəl əxlaq sahibi ol. Ya da demək istəmişdir ki, nəfsinlə mübarizə apar qəzəbini üştələ. Allah subhanət hələ Qur'an-ı kərimdə deyir, Əlləzina yunfiquna fissərra ivaddarra vəlkəzimina lğayda vəl-afina anin nəs. Və Allah yuhibbün nəsmin. Möminləri, mütəqiləri edərkən deyir ki, o mütəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da, yəni istər yaxşı günündə, xoş güzaranında, istər çətin vəziyyətində, mallarından Allah yolunda xəzləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Bu üçünü edən mühsin sayılır. Möhsin. Ona görə Allah s.ə. deyir və Allah yuhibbul mühsinin. Yəni, yaxşı iş görənlər. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Malından Allah yolunda xəzləmək, qəzəbi boğmaq və insanları bağışlamaq. Bu üçü bir yerdə İnsanı o əhsan dərəcəsində gətirib çıxarır. Allah da belələrini sevir. Və bəziləri özünü pulu gücünə güclü hesab edir. Bəziləri özünü Allahın ona verdiyi təbii güclə güclü hesab edir. Bəziləri elmin gücünə güclü hesab edir. Və Peyğəmbər s.a.v.dən soruşurlar, Güzlü kimdir? Daha doğrusu Peyğəmbər s.a.v. sahəbələrdən soruşur ki, Güzlü kimdir? Sahəbələr deyir ki, Güzlü o kəsdir ki, heç kəs onu yıxa bilmir. Peyğəmbər s.a.v. deyir, xeyr. Güzlü o kəsdir ki, qəzəbləndikdə özünü saxlaya bilir. Bir rəvayətdə da sual verir pəhlivan, Kimi hesab edirsiniz, yenə sahabələr deyir ki, o kəs ki, heç kəs onu yıxa bilmir, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, xeyr. Pəhlivan o kəsdir ki, qəzəbləndikdə özünü ələ ala bilir. Özünü ələ almaq üçün də müəyyən səbəblər var, müəyyən amillər var Peyğəmbər s.ə.v. onu bizə öyrədib. Sahabə belə özünü ələ ala bilmirdi, qəzəb elə bir şeydir ki, bu insana gəldikdə dözə bilmir qəzəbləndikdə insan özündən aslı olmayaraq söyüb-söyə bilər. Nədir ki, sahabelərdən ən məhfuru məsrici söyür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu heç nə demir. Qəzəbindən söyür. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunun yollarını bizə öyrədib. Rəvayətlərin birində gəlir ki, İki nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında sözləşməyə başlayır. Mübahisə o qədər qızışır ki, bir-birini söyməyə başlayırlar. Onlardan biri qəzəblənir və daha pis söyür-söyməyə başladıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona baxıb yanındakı sahabələrinə deyir ki, mən elə bir kəlmə bilirəm, əgər o həmin kəlməni desə, Qəzəbi soyar Qoy desin Əudzubillah minəşşeytanirracim Bu kəlimə insanın qəzəbini soydur Məlum şeytanla Allaha sığınırsan Qəzəbi səndə doğuran kimdir? Şeytan O qəzəbi doğurandan da Allaha sığındıqda Allah özü səni qoruyur, sakitləşirsən Qəzəbin soyur Və sahabələr gəlir o Şiyyə deyirlər, bilirsən preğəmbər s.ə.v Nə dedi, nə nəsiyyət etdi Məlum şeytandan Allaha sığın. Qəzəbli halda Peyğəndər s.ə.v. sözünü də saymır. Deyir ki, mən də, məni dəlimi hesab edirsiniz? Söyük sayma az deyil, öyüd nəsiyyəti də qəbul etmir. Halbuki, əgər həmin anın əluzubilləhi minə şeytana racimə deyəkdir, onun qəzəbi dərhal soyardır. Həmsinin qəzəbi soyutmaq üçün başqa bir vasitə, səbəb, İbn Abbas radiyallahu anh mərava edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm bizə nəsət edib dedi, insanları öyrədin. Öyrədəndə asanlaşdırın və çətinləşdirmeyin. Bu dini onları öyrətdikdə asanlaşdırın, asan və şəkildə təqdim edin onlara. Çətinləşdirmeyin. Söz sözsüz ki, bunu öyrədərkən qarşınıza Çatınlıqlar çıxacaq, sizə təziqlər olacaq. Bunlar baş verdikdə sizlərdən biri qəzəbləndikdə sussun. Dayandır dəvəti. Dayandır ki, qəzəbin gətirib o dərəcəyə çatdırmasın ki, qarşı tərəf sənin Rəbbini Allahı söysün. Bu axı tamamilə sənin o şiddətli olmağın onu ümiyyətlə dindən uzaqlaşdırsın. Bu dinə nifrət O yadsın. Üçüncü səbəb, yəni vasitə qəzəbi soyutmaq üçün, yenə yəni Peyğəmbər s.ə.v. hədisində gəlirdir, qoy sizlərdən biri qəzəbləndiyi zaman otursun. Qəzəbi soymasa uzansın. Məntiqləndə bu, düzdür. Yəni, əyaq üstə olan adam nəsə eləmək istəyir. Oturanda isə o şeyləri eləmək olmur. Artıq bir az qəzəbin soyur. Uzananda isə tamamilə eləmək istədiyin şeydən çəkinirsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki fitnə baş qaldırdığı zaman uzanan adam oturan adamdan daha xeyirli oturan adam ayaq üstə dayanandan daha xeyirli ayaq dayanan adam isə o fitnəyə tərəf gedəndən daha xeyirlidir demək o şeylər ki qəzəbə səbəb olur onun qarşısını almaq üçün sakit olmaq, yəni susmaq, şeytandan Allah'a sığılmaq və ən yaxşısı da oturmaq və ya uzanmaqdır. Bunu etdikdə insan zahirən əxlaqlı görünür. Görürsünüz, sakit adama həmişə baxanda deyirlər, nə gözəl, nə əxlaqlı insandır. Qəzəblənib ağlına gələn, danışan insan isə Həmişə pis qələmə verilir. Həmişə pis vəzif olunur. Ayşə radiyalların adında Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı barəsində soruşanda Ayşə radiyallarına deyir ki, o çox mülayim insan idi. Qəzəblənəndə də yalnız Allah xatirinə qəzəblənərdi. Və onun əxlağı Quran idi. Yəni demək istəyir ki, Quranda buyurulanlara tam şəkildə əməl edirdi kolum sallar çəkir. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin biri Ənəs İbn Məlik radiyallahu anh, deyir ki, 10 yaşımda anam gətirib mənə Peygəmbər sallallahu əleyhi yanına qoydu ki, ona xidmət edim. Və mən ona 10 on il istər səfərdə, istər səfərdə, Mədinədə xidmət etdim. Elədiyim bir işə heç vaxt demədi ki, nə üçün bunu elə etmirsən? Və eləmədiyim bir işə heç vaxt demədi ki, gərək bunu elə edəkdən. Nəyəni ki, qəzəblənmək heç irad da tutmurdu. Və günlərin bir günü məni bir iş iştalıca göndərdi. Bayrağa çıxdım ki, gedim onun dediyini edim. Baxdım ki, uşaqlar oynayır, başım qarışdı uşaqlara onlarla oynamağa. Bir deyək, ayıldım ki, kimsə arxadan çinindən məni tutdu. Dönüb gördüm, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başımı sığalladı, üzümə gülüb, çıxıb getdi, öz işini, özü gördü. Subhanallah. Əxlaq budur. Allah subhanahu aleyhi ve də belə bir əxlaq nəsib eləsin. Həmsinin misal çəkmək olar, Peyğəmbər sallallahu qənimət bölgüsündə qədə bilənməməsini Abdullah ibn-i Məsud edir ki, bir dəfə Peyğəmbər s. s.ə.mə qənimətləri böldü. Ənsardan olan bir nəfər dedi, Allah anında olsun ki, bu elə bölcüdür. Onunla Allah rizası qəst edilməyir. Yəni, bu qənimətlər Allah rizasını qazanmaq üçün bölünməyir. Birisinə çox verilib, birisinə az. Abdullah ibn-i Məsud r.ədəliyəm gəlir bu sözü Peyğəmbər s. s.ə.mə deyir. Deyəndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin halı dəyişdi, lakin səbr elədi və dedi, Musaya bundan da çox əziyyət verildi, amma o səbr etdi. Musa aleyhissalama, Yahudilər bundan da çox əziyyət verdi, lakin o səbr elədi və Peyğəmbər və səlləm də səbr edir. Əlbəttə ki, bir insan kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də qəcəblənirdi ömrünün axırında Allaha dua edir. O düşünür ki, ola bilər ömrün boyu kiməsə qarşı sərt bir hərəkət edin və bu ona qarşı haqsızlıq olsun. Odur ki, görür nə deyir? Deyir ki, mən də bir insanım. Hamı kimi mən də kiminənsə razı qala bilərəm, kiməsə qəzəbini tuta bilər. Hansı bir müsəlmanı azılamışam və ya cəzalandırmışamsa, bunu həmin müsəlmanın günahlarının bağışlanması üçün kəffarə et. Allahı yalvarır ki, kimisə azılamışamsa və ya kimisə cəzalandırmışamsa, en haqsız zirə, bunu onun üçün kəffarə et. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin tərbiyyət deyil sahabələrdə. Əlbəttə ki, onun özü kümidir. Səbirli, əxlaqlı. Bir gözəl rəvayət demək istəyirəm sizə, bu da qadınlara aiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi Ayşə rəvayt edir. Bu hədisi deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənə dedi, Dedi ki, mən sənin nə zaman qəzəbli olduğunu və nə zaman razı qaldığını bilirəm. Dedim, ya Rasulullah, nədən bilirsən? Axı, mən bunu bir uzə vermirəm, bildirmirəm, səsimi qaldırmıram, qışqırmıram. Rasulullah s.a.v dedi, sən razı qaldıqda deyirsən ki, bəli, Məhəmmədin Rəbbinə and olsun. Qəzəbli olduqda isə deyirsən, xeyr, İbrahimin Rəbbinə əndə olsan. Dedim, doğrudur, ya Rasulullah, elədir. Mən qəzəbləndikdə ancaq sənin adını tərk edirəm. Sənin adını çəkmirəm. Qəzəbimi bununla bildirirəm. Təəssüf ki, qadınlardan bəziləri qəzəbləndikdə həddi aşır, ərinə qarşı nankorluq edir. Peyğəmbər s. s. elə belə nankorluğa görə qadınların əksəriyyətinin cəhənnəmə düşəcəyi barədə xəbər verir. Sahabə qadınlara bunu deyir. Təsəbbür edirsiniz. Qadınlar da təəccüblə soruşur ki, niyə, ya Rasulullah? Yəni, qadınların günahı nədir? Deyir ki, günahı ki, həri onu il boyu baxır, dolandırır, əzilir, Lakin günlərin bir günü bir dəfə nə isə bir əməl ilə onu qəzəbləndirdikdə deyir, sən mənə heç şeyləməm sən. Sən mənə ne iləməsən ki? E, bütün elədiklərini pus edir. Həmsinin əgər onu əzvləmək istədikdə ondan intina edir. Ondan üç çevirir şey verir. Beləliklə də həm Allahı, həm mələkləri, həm də ərinin cənnətdə nəsibi olan hurini qəzəbləndirir. Allahı ona görə qəzəbləndirir ki, Allah əmr edib ki, qadın ərinə itaət etsin. Sözsüz ki, Allahın və Peyğəmbərinin buyurduğu işlərdə. Və Muazı bin Cəbəyə r. Peyğəmbər s.ə.v. qarşısında səzdə etdikdə və bunu da izah edib, elə izah etdikdə ki, mən kitab öz patişahları qarşısında baş ediyini gördüm və fikirləşdim ki, sən bundan da artıqına layiqsən. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, səzdə ancaq Allah içindir. Allahdan qeyrisinə səzdə etmək, səzdə etməyə rüxsət verilsə idi, icazı verilsə idi, qadına əmr edərdim, ərinə səzdə etsin. Mələkləri qədəbləndirməsi Peygamber s.ə.v.in hədisində gəlir ki, belə qadına mələklər səhərə qədər Lənət oxuyur. Cənnətdə Allahın həmin o mümin üçün hazırladığı hurisi, bilirsiniz, nə deyir? Deyir ki, Allah sənin cəzanı versin. Ona əziyyət vermə. İndi o sənin yanındadır. Lakin tezli ilə səni tərk edib, bizə qovuşacaq. Bu hədislərdən, bu ravayətlərdən belə nəticə çıxır ki, Əgər qadın qəzəblənirsə, deməli, qadında o qəzəbi doğuran şeytandır. O qəzəbi soyutmaq üçün ondan Allaha sığanmalı, əuzubilləyə minəşeytan rəkim deməli, susmalı və yerində oturmalıdır ki, qəzəbi soyutsan, günaha batmasın. Başqa hədistə isə Peyğəmbər s.ə.v. əhsinə qadını tərif edir. və deyir ki, əgər qadın vacib namazları qılar, Ramazan orucunu tutar, özünü zinadan qoruyar və ərinə itaət edərsə, cənnətə istədiyi qapıdan daxil olar. Cənnətin 8 qapısı var, istədiyindən daxil ola bilər. Qəzəb bu arasında sələflərin, yəni bizdən əvvəki əvvəl yaşamış müminlərin, alimlərin gözəl sözlərini və bir də bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm. Demək, Cəfər ibn-i Muhammed Rahiməhullah Cəfər-i Sadik demişdir ki, qəzəblənmək şərq qapılarının açarıdır. Qəzəblənmək şərq qapılarının açarıdır. qəzəbləndisə artıq o qapıları Asmağa başlayırsan, qəzəblənib adam öldürə bilərsən, qəzəblənib həyat yoldaşını boşaya bilərsən, qəzəblənib valideyini söhə bilərsən, qəzəblənib dəvəti alt üst edə bilərsən və s. Abdullah ibn-i Mübarətin tələbələri bir dəfə ondan soruşur, deyir ki, gözəl əxlaqın nə olduğunu bir kəlmə ilə bizə başa saldı. Abdullah ibn-i mübarəf deyir ki, qəzəblənməyin. Fikir verirsiniz, subhanallah. Gözəl əxlaq qəzəblənməməkdən başlayır. Nə cür əxlaqın olursa olsun, nə cür elmin olursa olsun, qəzəbli halda onu göstərsən, onu səndən heç kəs qəbul etməyəcək. Sonra Ömər ibn-i Abdüləziz, Rahimahullah deyir ki, Nəfsinin istəyini, qəzəbini və tamahını saxlayan kəs həqiqətən də uğur qazanmışdır. Üç şey qoruyun. Üç şeydən özünüzü qoruyun daha doğrusu. Üç şey Ömər bin Abdüləzəz nəticət edir. Birinci nədir? Nəfsin istəyik. Nəfsin hər istəyinə uymaq olmaz. İkinci, qəzəbi qoğmaq, Üçüncü, tamahı saxlamaq. Tamah salmamaq. Belə olsanız, uğur qazanmış olarsanız. Sonra Həsənul Basri, Rahim Allah deyir ki, dörd şey vardır ki, kim onlardan çəkinsə, Allah onu şeytandan və cəhənnəm odundan qoruyar. Bu dünyada şeytandan, axirətdə də cəhənnəm odundan qoruyar. Bunlar nəfsin istəyi qorxu, şəhvət və qəzərdir. Bu dörd şey əlbəttə cünaha aparırsa ondan özünü qorumalısın, özünü saxlamalısın. Amma yemək nəfsini istəyirsə, yeməlisən. Allahdan qorxmaq ibadətdir. Halal qadınla evlənmək bu da halaldır, bu da xəvabdır və Allah xatirində qəzəblənmək bu da xəvabdır. Burada günah işlərdən söhbət gedir. Günah nəfsi istəyik, qorxu, şəhvət və qəzərdən çəkinməsən, Allah səni nə şeytandan qoruyar, nə də cəhənnəm İndi dediyim, deyəcəyim, daha doğrusu, Məhəməd bin Mənsur Rahimallahın sözünü yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Demişdir ki, cahil adamın altı əlaməti vardır. Yəni, bu altı əlamət kimdə görsəniz, birin ki, bu adam cahildir. <gülüyor> Birinci, heç bir səbəb olmadan qəzəblənməyi, ikinci, faydasız sözlər danışmağı, üçüncü, yersiz öyük nəsiyyət verməyi, dördüncü, sir saxlamamağı, beşinci, hər adama inanmağı, Və nəhayət 6-cı, dostu ilə düşmənini ayırt etməmək. Bu altı alamət kimdə varsa, bilin ki, o cahildir, <coughs> müdürük deyil, ağıllı adamdır deyil. Heç nədən səbəbsiz olaraq qəzəblənir, faydasız danışır, boş-boş, yersiz öyid nəsiyyətlər verir, sirq saxlamır, hər adama inanır və dostu ilə düşmənini ayırt edə bilmir. İndiyisə sizə bir maraqlı bir əhvalat danışacaqım. Həsan-ül Basri, rəhiməhullahın danışdığı rəvayətdir. Deyir ki, bir kişi vəfat etdikdə oğlunu, balaca oğlunu azad etdiyi bir köyləyə tapışırır. Deyir ki, buna baxarsan, övülərsən, bunu sənə tapışırıram. Uşaq həddə buluğa çatana dək, kölə heç nə əsir yəmədən, əlindən gələnin uşaq üçün edir, onu ona lazımınca baxır, böyüdür, evləndirir. Sonra bu uşaq, yəni, cavana oğlan deyir ki, mən elm almaq üçün istəyirəm səfərə çıxın. Yoluma azıqa hazırla. Bu kölə onun üçün azıqa hazırlayır və Bu kənd yola çıxır. Gəlir, bir alimi tapır, deyir ki, mən istəyirəm, sən mənə elm öyrədəsən. Alimdir, yaxşı. Amma, çıxıb getmək istəyəndə mənə əvvəzdəndi, sənə bir nəsət edəcəm. Günlərin bir günü cavan oğlan gəlir, alimin yanına deyir ki, mən evimə qayıtmaq istəyirəm. Alim bir yadındadır sənə demişdim ki, nəsiyyət edəcəm. Bax, nəsiyyətim budur ki, Allahdan qorx, səbirli ol və tələsmə Allahdan qorx, səbirli ol və tələsməm. Həsən-i basır rabayətin bu yerində deyir ki, elə bütün xeyir də bundadır. Allahdan qorxmaq, səbirli olmaq və tələsməmək. Nəayət olan çıxıb gedir, gəlir evinə çatanda, <coughs> evət daxil olur, görür ki, zövcəsi yatıb, həmin otaqda da bir tərəfdə bir nəfər yatıb. O yatan adamı tanımır, yaxınlaşır, qıskancılıq onu boğur, qeyrətə gəlir ki, bu kimdir mənim zövcəmlə bir otaqda? Yatıb. Yedir, qılıncını götürür ki, gəlib onun başını kətsin. Birdən nəsiyyət yadına düşür. Allahdan qorx, səbirli ol və tələsmə. <coughs> Gəlir, çəyəri girir, görür, yenə də vəzəblənir, gedir ki, qılıncı götürsün, yenə nəsiyyət yadına düşür. Üç dəfə bu təkrar, təkrar olur. Üçüncü dəfə gəlib çəyəri girəndə şəhər görür ki, artıq kisi də oyanıb. Bu yatan adam bunu görən kimi Kəsər qucaqlayır bunu. Baharona bir vallahi. Mən 3 dəfə sənin başını kəsmək istədim. Lakin elimin, alimin nəsihəti məni bundan saxladı. Qorudu. Allah qorxusu, səbirli olmaq və tələsməmək. Biz də yer Allahdan qorxaq, öz işlərimizdə səbirli olsaq, tələsməsək, Allah Subhanahu taala bizləri də qoruyacaq. Lakin Allahın qəzəbinə gəlsək, vay, bizim halımıza. Bunun üçün də biz axtarıb, aramalıyıq, araşdırmalıyıq ki, görəyək, Allah nədən razı qalır, hansı əməllərdən razı qalır, hansı əməllərə qəzəbi tutur. Razı qaldığı əməlləri yerinə yetirək, qəzəbi tutduğu əməllərdən çəkinək. Yüzülərlə belə əməllər var. Bunlardan üç dənəsini Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə qeyd edir. Deyir ki, Allah sizin üç əməlinizdən, üç əməlinizdən razı qalır və üç əməlinizə qəcəbə tutur. Sizin yalnız ona ibadət edib heç nəyə ona şərik qoşmamağınızdan, hamılıqla Allahın ipindən möhkəb yapışmağınızdan və Allahın sizə nəsib etdiyi ixtiyar sahiblərinə, rəhbərlərə səmimi davranmağınızdan razı qalır. Vax, Allaha ibadət edib ona şərik qoşmamaq, Allahın ikindən, yəni Quranından, Allahın kitabından möhkəm yaşmaq bir də rəhbərliyə itaət etməkdən razı qalır. Dedikodu yaymağınıza çox sual verməyinizə və malınızı israf etməyinizə isə dəzəbi tutur. Birincisi, boş-boş danışmaq, onun sözünü buna, bunun sözünü ona, möminə yaraşmır, xüsusən də kişiyə. Sual verməyə gəldikdə isə öyrənmək üçün sual vermək əksinə bəyənilir və nə qədər çox versəniz bir o qədər yaxşıdır. Yersiz sual vermək, mənasız sual vermək və dolaşdırmaq məqsədi ilə sual vermək isə qadağandır. Allaha qəzəbə gətirən bir əməldir. Və bir malı israf etmək. Ən böyük israf da nədir? Mal dövlətini sigaret, içki, narkotik, zina, Bu kimi yaramaz iylənç işlərə sərf eləməkdir. Allah s.ə.qəzəbləndikdə qəzəbi tutduğu bəndələrinin aqibəti çox pis olur. Bu, bizə Quran-ı kərimdən bəllidir. Bu, itaətdən çıxmış fasik, asi, günahkar qövmələrin başına Allah s.ə.qəzəbləndikdə nə önlərişdir. Kimisini dənizdə batırdı, kimisini tükürpədədi səslə məhvilədi, küləklə, Yıldırımla göydən başlarına daş yaxdırmaqla, meymunlara döndərməklə, donuzlara çevirməklə və s. və s. Qəzəbi tutduqlarını Allah s.ə. bu cür cəzalandırırdı. Bunlardan da bir neçəsini istə misal çəkeyim. Allah s.ə. quran kərimdə deyir, onlar Allahın qəzəbinə düçar olmuş və onlara mənəvi yoxsullu güzəlmişdir. Zahirən görürsən ki, Allah s.ə. Quran-ı kərimdə deyir, Qarun çox dövlətli insan idi. Firon çox bardövlətli idi. Patşah idi. Nəmrud həmçinin. Lakin onların mənəviyyəti yoxsul idi. Gözləri doymurdu ki, doymurdu. Allah s.ə.q. qala dövləti ilə bir yerdə məhvilədi. Başqa bir ayədə deyir. Buna görə də Allah onlara qəzəblənmişdir və onlar əzab içində əbədi qalacaqlar. Kim Allahın qəzəbi tutarsa, bəs salam. Allahın əbə, əzabı içində əbədi qalacaq. Diyər bir ayədədir, qəzəbinə gəlmiş kimsə bədbəxt olar. Bədbəxt insan fikirləşir ki, Allah məni belə yaradıb, Allah məni bədbəxt edib bu günə salıb. Xeyr, nə isə günah görürsən, Allahı qəzəbləndirirsən deyə, Allah səndən üst çevirir və bədbəxt olursan. Xoşbəxtliyi və bədbəxtliyi var dövlətin çoxluğunda azlanda görür. Halbuki, o vaxt ki, möminlər var dövlətin azalması onları kədərləndirmirdi çoxalması da onları azğınlaşdırmırdı. Onlar həmişə orta mövqət tutub, ahirət üçün yaşayan insanlar idi. Bir ayədə də Allah s.ə. deyir ki, onlar bizi qəzəbləndirdikdə, onlardan intiqam alıb hamısını dənizdə batırdıq. Dənizdə batırmaqla kifayətlənmir. Sonra görənə deyir, biz onları sonradan gələn nəsillər üçün İzi, tozu itirilib, yox edilmiş bir millətə və ibrət alınmalı bir həqiqətə çevirdik. Subhanallah, bir şey Heç kəs onları yad etmir. Kimsə deyir ki, Allah fir ona rəhmət eləsin. Deyir, belə bir adam işitməsiniz, Allah o zalimlardan kiməsə rəhmət oxuyur. Xeyr. Kimsə onu demir. Hamı deyir ki, Allah filan sahabədən razı qalsın. Allah filan alimə rəhmət eləsin. Kimlər yaxşı olubsa, Allah onları ucaldıb, qiyamətə qədər də onlar ucaq olacaq, heç kəs onları alçalda bilməyəcək. Kimlər alçaldıbsa, onları nə qədər, nə qədər təbliğ əsələrdə ki, yaxşı insandır, kez, tez, elə özləri deyəcək elər ki, pis insan olublar. <coughs> Abu Hurerə radiyallahu bir hədis danışır. Bu hədis doğrudan da ibrətaniz bir hədistir. Bizdən əvvəlki ümmətlər barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm misal çəkir. bir onlar arasında iki abid, yəni Allaha ibadət edən dəndə var idi. Bunlardan biri çox möhkəm, yəni müəmin bir bəndə idi. Digəri isə hərdən günah işlər görərdi. Mömin qardaşı ona həmişə nəsiyyət edir deyərdir ki, əl şey bu günahtan. Və günlərin bir günü qəzəblənir, səbri tükənir və deyir ki, vallahi Allah sənin bu günahını bağışlamayacaq. Gör nə deyir? Allahın əvəzinə danışır. Vallahi Allah sənin bu günahını bağışlamayacaq. Allah sonatələ onları hüzuruna gətirir, öləndən sonra ruhlarını gətirir hüzurunə, Və deyil, sənə kim ixtiyar verib ki, mənim əvəzmə danışıb, deyilmişsən ki, mən onu bağışlanmayacaq. Artıq mən onu bağışladım, sənin isə əməllərini puç elədim. Abu Hurayr radiyallahu anh bu ravaydı danışandan sonra deyir ki, Subhan bir kəlmə söz dedi, bir kəlmə, bununla da dünyasını və axirətini puç elədi. Bizcək kəlmə, biz danışdığımız kəlmələrin fərqinə varmırıq. Əhəmiyyət vermirik, əşi sözlə dedik. Bilsəkdir ki, bir kəlmə bizi cəhənnəmin dibinə atacaq. O kəlmələri danışmamışdan qalaq düşünərdik. Allah s.ə. Bayaq dedim ki, çox günahkar insanlara qəzəb etsədir. Amma xüsusən Əsas hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. iki dənə əməli qeyd edir ki, bu əməllər Allaha daha çox qəzəbə gətirir. Allahın qəzəbi şiddətlənir. Hədisdə belə gəlir. Daha da artır. Nədir bu? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o millət ki, zinakarlıq və sələmsiliklə məşğul olar, Allahın onları, onlara qəzəbi tutar. Allah da əgər hansı bir millətə qəzəbi tutarsa, onlara bir bəla göndərərsə, onların aralarında yaxşı insanlar olsa da Zinayla məşğul olmayan, sələm almayan, əksinə cəmatı bundan çəkindirən insanlar olsa da, o bəla onları bürüyər. Ona görə çalışmalıyıq, tez bir zamanda dəvət aparmalıyıq ki, bu işlərdən insanları çəkindirək. Allah s.ə. Bizim, bizim diyarımızı bəla göndərməsin. Onlara görə bizə də bəla gələcək. Allahın və insanların qəzəblənməsi sabittir. Quran-ı kərimlə, hədislərlə. Lakin biləsiniz ki, cansız əşyalar da qəzəblənə bilər. Qəzəbi tuta bilər. Cansız deyəndə, yəni, ruh, bədən, canında ruh olmayan əşyalar da qəzəblənə bilər. O da ki, əlbəttə Allahın izni ilə dəlil Furqan surəsinin 12-ci ayəsində Allah s.ə. deyir Günahkarlar cəhənnəm odunun uzaq məsafədən gördükdə onun necə qəzəblə qaynamasını duyacaq və xışıldısını işləcəklər Mulk surəsinin 8-ci ayədə isə Allah s.ə. deyir Cəhənnəm qəzəbindən az qalab parçalansın Kafirləri görəndə qəzəblənir İstəyir tezlik ilə onları ulusun Kafirlər isə nəyə qəzəblənir, bilirsiniz mi? Kafirlər də qəzəblənir. Kafirlər öz aralarında bir-birilərinə qarşı mehribandır. Bir-birilərinə güzəşdə gedir. Lakin müminlərin bir olması, müminlərin bir yerdə ibadəti yerini yetirib amin deməsi, müminlərin cəmaat olması, həcc ziyarətində, bayram namazlarında, cümə namazlarında bir yerə toplaşması onlara qəzəbə gətirir. Qəzəbləndirir. Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə deyir, Məhəmməd Allahın elçisidir. Dikqətlə bu qayəyə axıra qədər qulaq asın. Məhəmməd Allahın elçisidir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Bir-birlərinə qarşı mərhəmətlidirlər. Sən onları rüku edən, səzdəyə qapanan, Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən. Əlamətləri isə üzlərində olan səzdə izidir. Bu, onların tövratdakı vəsvidir. Allah s.ə. müminləri tövratda da belə vəsvidir. İncildə isə onlar elə bir əkil sahəsi kimi vəsf olunurlar ki, Bu əkin cüzərdisini üzə çıxarıb onu qüvvətləndirmiş, o da getdikcə qalınlaşıb gövdəsi üstündə şax duraraq əkinçiləri heyran etmişdir. O müminlər artıq cəmat olduqdan sonra, möhkəm olduqdan sonra hamını heyran edir. Allah müminlərin sayını artırır, özlərini də qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Subhanallah, görən Allah, Allah nə deyir? Allah müminlərin sayını artırır və özlərinə də quvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Allah onlardan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir. Kafirlər elə ki, qəzəblənir, bilirsiniz mi? Neydirlər? Ola bilər, üzünüzə gülsünlər, sizi görəndə yaltaqlansınlar, Lakin təkliyyət çəkinəndə Allah s.a. onları görür necə vəzif edir? Deyir ki, onlar sizinlə rastlaşanda biz iman gətirdik deyirlər. Nə üçün belə edirlər? Çünki münafiqdirlər. Təşkilikdə qalanda isə sizə qarşı qəzəbdən barmaqlarının ucunu kəmirirlər. Qəzəbindən ki, bunlar necə qardaşdılar, qardaşdırlar, bildilər, möhkəmdirlər. Belələrinə nə demək lazımdır? Allah Ələ deyir ki, de, qəzəbinizdən ölün. Şübhəsiz ki, Allah qəlblərdə olanı bilir. Onlar qəzəbindən öləcəklər. Xəstəlik tapacaqlar. Onusunda qəlbləri xəstədirik. Xəstəlikləri bir az da artacaq. Biz isə qəzəblənməmək üçün özünüzü saxlamaq üçün Allaha üst tutmalıyım. Peyğəmbər s.ə.v bizə gözəl dualar öyrədik. Duaların birində deyir ki, Əsəlükə kəlimətəl haqqı fil qadabi var rida. İstər qəzəbli olduğum, istərsə də razı qaldığım halda ancaq haqq söz söyləməyimi səndən diləyirəm. Digər bir duasında da Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allahumma inni əuzubika min zəvali ni'mətikə və təhəvvuli afiyyətikə və fəcəti səxətikə. Allahım, mənə əta etdiyin nimətin azalmasından, verdiyin sağlamlığın dəyişməsindən, əzabın qəfil gəlməsindən və səni qəzəbləndirəcək hər şeydən sənə sığınıram. Əlbəttə ki, bu dünyada Allah əsələ Bizə qəzəbilənə bilər. Allahın bizə qəzəbi bilər. Lakin biz dua etsək, Allaha yalvarsak, Allah subhanət hələ bizi cənnətə salsa, ondan sonra görür nə baş verəcək, nə olacaq? Ucu Allah cənnət əhlini çağırıb buyuracaq. Ey cənnət əhli! Onlar buyur, əmrinə müntəzir iddəyə cavab verəcəklər. Allah soruşacaq, razı qaldınızmı? Cənnət əhli deyəcək. Bizə nə olub ki, razı qalmayaq? Axı, sən bizə yarattıqlarından heç kəsə vermədiyin nimətləri bəxş etməsən. Allah subhanahu aleyhə deyəcək, mən sizə bundan da yaxşısını verəcəyim. Cənnəb əli deyəcək, yarət, bundan yaxşı nə ola bilər ki? Allah Teala buyuracaq, mən öz rizamı sizə halal edirəm və bundan sonra mənim sizə heç vaxt qəzəbim tutmayacaq. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanətə alə bizi şeytanın hilələrindən uzaq etsin, şeytandan bizi qorusun, biz həmişə sakit Allahın buyruqlarını yerinə yetirən əxlaqlı möminlərdən olaq, qəzəblənməyək, qəzəbləndikdə də yalnız الله خاطر نغذب سبحانك اللهم وبهندك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأعطوه